De Ha már ott nyitottad ki, akkor csak egyet kell visszalapozni a János evangéliumához. És Jánosnak meg a, a tolábo fogjuk megnézni azt, hogy mi történt a pünkösd előtt. And then we will look at um, uh, John's Gospel and we will see how he described these things. Megnézzük, hogy milyen állapotban voltak a tanítványok és különösen P uh, Tamás milyen állapotban volt így Jézus feltámadása után közvetlen. We will look at the disciples and specifically we will see how Thomas um, was, you know, considering himself before resurrection. Nagyon szeretem a János evangéliumát. I really love the Gospel of John. Ö, olyan más kép mutatja be a Jézusnak a személyiségét, mint a többi evangélium. Because he describes Jesus differently than the other gospels. Számlál, olyan olyan János, mint ennyi a jó fotós, aki aki körbejárja területet. Um, John for me is like a very professional photographer who goes around the area that he wants to take pictures of. A, a a, a and he only pushes um, the button in the very perfect moment. Olyan képeket meg nekünk, amelyek, amelyek másik nincsenek meg. And this way he captures um, moments for us and pi um, pictures for us that uh, you cannot see in the other Gospels. Mert így elkezdenénk olvasni a 19-es verset a János 20:19-től. és a a a Pünkösről. Before we would start reading from uh, chapter 20 and verse 19, I would like to tie you some things about this gospel. A Pünkös 50 jelentése. Um, the meaning of Pentecost is um, the 50th vagy hetek ünnepének is nevezi a Biblia. Or uh, the Bible describes it as the feasts of the weeks. A kettő, módos 23-ban, 4 módos 28-ban. In Exodus 2 23. 23 and in Numbers 4 28. Illetve, talán nagyon részletes a három Mózes huszonháromban. Uh, And in Leviticus 323 23-2. Mondja el Isten, hogy hogyan kell ezt az ünnepet megünnepelni. Um, God tells his people how they are supposed to celebrate this feast. Ez egy hatalmas nagy ünnep volt Izrael életében. That was a huge celebration in the life of Israel. A óriási nagy, nagy munkátok folytak, hogy a terményeket takajtották be az emberek. They were preparing um, with a um, Um, they were preparing for this feast very much nap minden élet is, és mentek oda az úrhoz um, because uh, for 50 days they were gathering the crops and um, then harvesting and then on the 50th, uh, 50th day they went to the lord and they did two things az úrnak they gave thanks to the lord, és mutattak be and uh, they offered uh, offerings to him hálát adtak az urnak a sok termését. They give thanks to the Lord for um, the crops. És mutattak bálozatokat abból a terméseiből, amit amit ö, kaptak Iestentől. And uh, they brought sacrifices and offerings from that very crop. És most ahogy oljuk majd a a, a János 20:19-től megnézni. So as we are reading um, John chapter 20 from verse 19. Itt megtörtént Jézusnak a feltámadása. Here we are witnessing um, the resurrection of Jesus. De még a léleknek a kitöltetése nem történt meg. But um, the pouring out of the Spirit hasn't happened yet. Mi tudjuk jó, hogy Jézus feltámadásán 50 nap uh, a lélek kitöltetet. Because we know it uh, that after um, 50 days after Jesus uh, ascended to heaven, that's when it happened. És most, hogy fogjuk olvasni, akkor legyen a fejetekben, hogy most a kettő között vagyunk. Ezt olvassuk a János 20-19-es versben. Mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt eljött Jézus is, megállt középen, és mondta nekik, békesség néktek. Um so John 20:19 says then the same day at evening being the first day of the week when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews Jesus came and stood in the midst and said to them peace be with you nap. Lélek kitöltetik. Um 90 um, 49 days yet to come uh, before the holy spirit will be poured out upon them azt osztuk, hogy a hétenek az első napján napja hatvannak tanítványok összejölekezve egy helyen és szájtól be voltak zálvás és nagy félelemben voltak. We know this because we read that it was the first day of the week and the disciples were gathering together in this little room and they closed the door because they were just trembling of fear. Nagyon féltek a zsidó hatóságoktól, hiszen őket is körözték, hiszen Jézusnak a csapatába tartozók voltak, akik ők is úgymond bűnözők voltak. They were scared of the Roman um, um, authorities, since they belonged to Jesus, their lives um, were threatened. Szerinted ezt az egy mondatot, hogy zárt ajtók mögött voltak és nagyon féltek, ez milyen sokat elárul? És just notice uh, this line where it says that they were doors and they were trembling of fear. That tells a lot. Gondolom, hogy akik itt vagyunk legtöbben és már ismerik az urat, amikor még nem ismertük akkor mi is ezt e, e, ilyen állapotban voltunk zátajtuk magot és nagyon féltünk I think that um, most of us here who are here and know the Lord already this uh, this is the state that we were before we got to know the Lord that we we were scared we had fear and we were behind closed doors übenovakoz úgy voltam akkor is így volt, amikor, uh, meg nem ismertem ezt magának beismelni hogy vannak félelmeid vannak problémáid And it was so even if you didn't uh, tell yourself or didn't realize that you had fears and you had problems. Doncújd jöbe lett az életedbe akkor egy egy új világ nyílt meg előtted. But when Jesus stepped into your life a totally new world has opened up before you. Jézus mentott az életnek ajtaját előtted. Because Jesus opened up the door of life. Amíg ez nem történik meg, hogyha úgy ülszít már megél. And unless that happens, if you are sitting here uh, like it never happened in your life yet, akkor tudnám, hogy zéhát alatt van az életed nagyon félsz. Then you need to know that you are, your life is behind closed doors and you are fearful. But it is not only a a sin if Because without Jesus you are alone and you are in your sins. De mondator az, hogy nagyó dátén most majd ismém az urat, én nekem az életem már megváltozott. And also you can say that, okay, well, I know the Lord already, and my life has changed. Nérgondolom, hogy sokszor kereszténkint is ilyen állapotban vagyunk. But I believe that even as believers, many times we are in this state. Ismerem az urat, van a kapcsolatom, de mégis valami, valami megszakad, valami ajtók van. I know the Lord, I have a relationship with Him, but um, still something happened. Um, I got disconnected, and I am behind closed doors. Szükség van az áttörésre. Um, az életedben arra, hogy, hogy engedtő, hogy Isten az ő szent lelke által megnyissa az ajtókat. A breakthrough in your life um, for you to let uh, the Holy Spirit to open up these doors again. Amét a tanítmánynak most szüksége volt, hogy a feltámott, győztes Jézus Krisztusra találkozzanak. What the disciples needed here was to meet the victorious um, rose again Christ. Ha most úgy ülsz hogy, hogy be van zárva a szíved, ha kell, akkor kérlek, hogy, engedd, hogy, hogy Jézus Krisztus, az ő a hatalmas Jézus Krisztus, megnyissa a te szíved ajtaját. Then I, I ask you to um, let Jesus Christ, this victorious Savior, to open that door. Enged, hogy a, a Szent lelk által kivegyem abból az állapotban mé most vagy csoda vegyem magához let him by his holy spirit take you out of this state of mind and and uh, take you somewhere else enged hogy a lélek hátan menjen is örs szívedet is hozzá változást just refresh uh, allow him to open your heart and uh, allow him to bring this refreshing uh, renewing um, spirit kérdj és az hogy kész vagy -e erre The question is are you ready for that? Vagy jó most neked úgy, hogy most vagy. Or you you feel good in where you are right now? Na sa tapasztalom, mint saját életemben is meg más keresények értépben, hogy hogy mi keresények gyűjtötök vagyunk. Um, both in my own life and other believers' life, um, my experience um, is that we believers are these um, collectors. We we live this collecting lifestyle. Kereszténként gyűjtötő életmódot élünk. Mi két gyűjtögetünk. But what do we collect? A problémákat, a, a bajokat és hát akár a kis puttnyombak. Um, problems and issues and every kind of things and we are collecting them in our little package. Te jó mikulás telem amma a puttnyunk. And we look like a very nice heavy uh, Santa Claus our sack is just full. És viszi tovább még bírjuk, még van erőm. And we do have strength, we still have strength and we carry on and we go on. Tudom, hogy meg tudom tálnálni még, még, még még egy dolgot még elbírok, hát én erős vagyok, hát én. én keresztény vagyok. I can, I can do it. I know I can do it. Just one more thing I can still handle it. I'm a believer. Hát én már kértem Istenet, de nem segített. Akkor nekem kell ezt is megint megoldanom. Oh, well, I need to deal with it then. Nem baj, hát ha nincsenek, ha ez van, akkor most ez van, hát tovább megyünk, én nem adom fel. És akkor megfelelkezünk valamiról, hogy nekünk nem gyűjtögetnünk kell. But we forget that we are not supposed to collect things. az úr jelenlétében. But we are supposed to come to the presence of the Lord. Az egy Péter 5 azt olvasuk, hogy minden gondotokat őre In 1 Peter 5 we read that cast all your burdens upon him. Érted, hát azt jelenti, hogy, hogy Jézus minden problémádat gondolhat meg, meg tudja oldani. Can you believe that Jesus is able to deal with all your problems? Tú csikicsik lenni amikor féle megben vagy. That he can be your help when you are in fear. Tú csikicsik lenni amikor valmién problémával küzdesz. There he can help you when you are struggling with some problem. Tú csikicsik lenni amikor amikor így mindenki elhagyott. And that he can be a, a help for you when everyone left you. Nyish meg a szívedet az Úr előtt. Open up your heart before the Lord. Én azt olvastuk, hogy, hogy félnek ezek a tanítványok. Nincs so we read that the disciples were scared. Jézus. Jesus is not there anymore. megölték, ugye keresse feszetettik. már um, they crucified him just a few days ago. Látta, hogy feltámadt. Supposedly some of the disciples saw them resurrected. Akkor most a zsidó hatóságok is bennünket köröznek. But now here are the Jewish authorities um, they are after us too mi lesz velünk, mi lesz a jövőnkkel? What is going to happen? What is going to happen to our future? Mi lesz azok, amiket Jézus mondott, hogy a királyság lesz, meg minden jó lesz? And how about all those things that Jesus told us about his kingdom and stuff? És be vannak kisülágúba. And they are just closed in their own little world. És ebbe, akkor félelmeik nagy közepette vannak. And in the midst of their fear here. Akkor belép Jézus a házba. That's when Jesus enters the house. És hát nem tudom, hogy Mit élhettek át, hogy a Lukács Javangében leéri azt, hogy halálfélem szállta meg őket. And I don't exactly know what they could feel. As a matter of fact, we can read in Luke, the Gospel of Luke, that they were scared to death. Just imagine this scenario that the resurrected Christ in his glorious body, he enters this room. Békesség nektek, oda köszönjük says hi with peace be with you igy is elegi már, most meg pláne hogy nagyon féls ah uh, you were scared enough and now you are even more scared ha úgyis ízős máskra az ajtót használt már hogy tudjuk hogy tudjuk hogy jöss maybe you you would have tell him that well please jesus use the door okay next time so that we would know that you are coming de milyen a phonotik vishez ez a, a jelenet itt amit le van nekünk írva but a what a fantastic scene here that we read isten kegyelmel jön, és így, így Jézus által ott van és, és a félelmeik közepette megjelenik. God's grace enters the room with Jesus entering the room and um, he just enters in the midst of their fear. Jézus belép abba a félelmeket teli világba, amiben voltak most ezek a tanítványok. az és megnyitja az ajtót? And he opens the door. Jézus ott van velük. és hátok ami nagyon érdekes itt ebbe a történetben. And the very interesting thing about this story is, nem azt olvastuk, hogy a tanítványok. Teljes buzgósággal és odadás, odaszentan imádkoztak azért, hogy az Úr ott legyen velük. That we don't read that the disciples were gathering there and just they were just really zealous and spent time in prayer so that the Lord would come to them. Ezzel így ott volt, ott akadt velük lenni, mert segíteni akart rajtuk. Jesus simply entered the room. He just simply wanted to be there because he wanted to have them. Így nagyon fontos az, hogy hogy hogy érzed azt, hogy ő, hogy ő veled van. It is important for Jesus to, um, to make us feel and make us understand that he is there with us. Ő jön, mert akarja a változást az életedbe. He comes, because he wants that change in your life. Ő jön, hogy megtapasztalt, hogy ő tényleg ott van veled, és számítatsz rá. And he comes, so that you could truly experience that he is there with you, and he you can trust in him. a változás, ez egy nagy hirtelen. What a sudden change. Ez azt mondja, hogy békeszínt nektek. So he says peace be with you. Nek a egy hatalmas volt, hogy ez sídus ezt elmondta nekik. Um, this has some power as Jesus is speaking to them. Az ókori görög világban uh, a filozófusok és, és minden ember általában, hogy megnyerjék, hogy elnyerjék a békességet. And in the ancient um, Greek world, all the philosophers were striving for gaining peace. Próbálták sokféleképpen ezt megszerezni maguknak. And they tried hogy a, a közömbösséggel el közömbössége a békességet. Many thought that ignorance will bring Sokan úgy gondolták, hogy ha kioltam a vágyaimat, a, a kívánságomat, akkor akkor akkor elnyerem a békességemet. Um, if I kill the desires in my heart, then I will actually get peace. De nem sokra mentek vele. a békét nem így nem nyerhetem el. Because you, there is no way you will gain this peace. Az igazi Isten től jön. Because true peace comes from God. Filippien 4:7 beszonyja pá, hogy ez minden értelmet felülhalad. In Filipiens 4:7 Paul says that this peace um, passes all understanding. A béke Isten tőjön, és az ő kegyelméből fakad. Um, this peace comes from God, and it, um, its source is in His grace. Ez Isten től kapom meg, és nem én teremtem meg. You get it from God, and you don't create it. Ettőtt hát kizárólag milyen fontosságú szerepet ad a dolog? Can you imagine how amazing that is? Hogy that we are in peace with God. Hogy a that the Holy Spirit connects you, the sinful human being, with the um, everlasting and the almighty God. És a mi békességünk, az nem egy, egy ilyen nagyon nagyszerű fogalom. És a thing. Ami békességünk maga, egy, egy, Jézus Krisztus az ő személye. But our peace is Jesus Christ himself. És azt olvassuk el már a 20 verstől. Um, so 20. És ezt mondvá, megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Örvendezének ezt a tanítványok, hogy látják az Urat. És mint mond ezért nekik Jézus, békesség nektek amikét engem küldött az atya, én is aképpen küldelek küldölt És akkor ezt mondta, rájuk lehet, és mondta nekik, vegyetek szent lelket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak, azoknak, két megtartjátok, megtartatnak. When he had said this, he showed them his hands and his side, then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. And when he said this, He breathed on them and said to them if you retain the sins of any they are retained A változás az áttörés megkezdődik a tanítványok életében We can witness the beginning of this breakthrough and change in the life of the disciples. Az, hogy, reggel, hogy te is akarod -e ezt our question if you remember this morning was that you want that same change. a, tanítványok a Jézus Krisztussal találkoznak. The disciples encounter the risen Lord. a kezede lesz. And this is the beginning of a new relationship. Ez mit jelent a számukra, meg a számunkra is? What does that mean for them and what does that mean to you? Az, hogy Jézus föltámadt, ezzel legyőzte a halált is a bűneinket. Uh, by Jesus rising from the dead he conquered death and he conquered our sins. Elbet az ítélet ami ami jogosan sújtot volna bennünket. And he took away the wrath that would um, have came upon us rightfully. Mindemit, amit mondott Jézusának, annak ez most a pecsétje, ez Everything a valóság. Everything Jesus has um, uh, told them before and has said before, this is um, this is the stamp on it that it that's what proves that it is true. Isra mit kéri, hogy a próféteák által most mind valóság és mindigosság. Um, all that things that God has revealed um, to His people through the prophets, Jesus is proving them true. Nincs több kétség, nincs több élelem. There is no doubt and no fear anymore. Jesus um, had victory on the cross. There are so many things that need to be conquered in our lives. And the, and the question again is that do we allow him, do we allow Jesus to be victorious over these things in our lives? Úgy lett egy győztes Jézus Krisztus, hogy engedem, hogy ő legyen úr az életemben. Úgy lett egy győztes, hogy előbb én behódolok neki. I can be if I, if I first, um, és látjátok a változást? Nem azt olvasok, hogy tovább féltek és még jobban rettegtek. And do you see the change that we don't read that they kept on fearing and they were still scared? Namastatok, azt látjuk, hogy elkezdtek örvendezni. But we see that they Itt van Jézus velünk. Jesus is with békéje hozza az örömet is. Because God's peace brings joy as well. És megintek, hogy békességnektek. And then he says again, peace be with you. dolgot neki ami nagyon fontos lesz az elkövetkezendő szolgálatukra nézve. And then Jesus says something that will be very important as for their ministry later on. Jézus majd a Szent Lelket fogja rájuk lehelni. Because Jesus will uh, breathe the Holy Spirit on them. Nagyon fontos ez, ez, a, ez a Szent Lelket, ez a támasztéka lehet így fogalmazni a, a föld életükben, a tanítványoknak. It is really important because this holy spirit will be um, will be that uh, support in the disciples life. Tovább nem lesznek magukra hagyatva. Because the disciples the, the disciples uh, will not be by themselves in this world. Úgy, ugye hin kümöves vagyok és a téglát pakolom, az nem kell Szentlélek. If I am a, a bricklayer, okay? If I'm a bricklayer, bricklayer Um, I don't need the Holy Spirit to actually put the bricks upon each other. Az, én magyar az iskolába, az nem kell um, If I, if I teach uh, Hungarian uh, or English, for you, um, in the, in a school, then you don't need the Holy Spirit. To actually learn English, um, you don't need the Holy Spirit. Minden akarok But what am I a munkához, ami a talán fogják végezni, az, az a szolgálathoz, viszont Istennek a le, szent Lelke nagyon is szükséges. For the work that the disciples are facing and what they will accomplish, they did need the Holy Spirit. Az, hogy az a, a munkának, munkának akkor is ennek a szent lelke nagyon fontos hozzá. So that this work would bear fruits, they needed the Holy Spirit. Én csak hogy a szolgatón nagyon szükséges Istennek a Szentlelke. And it's not only a ministry that needs the Holy Spirit, hanem a minden a életünkben is nagyon szükséges, hogy van akire támaszkodhatok. But we do need this in our everyday life that there is someone that we can lean on. Csak a csök gyössorshatját a gyorsan feltekbe a többi valláshoz a kereszténységet. Um, if you compare the other religious uh, religions in your um, in your head now, a lettő vallásba azmindet, hogy neket, hogy tessék itt vannak ezek a szabályok. Ezt meg kell tanulni, gyakorolni, és akkor nagyon szuper lesz az életed. Most of the religions say that, ok, here are the rules, and if you live accordingly, then your life will be just excellent. És magadra vagy hagyva, és And then you are out there by, on your own with your rules. És küzdködsz, mert nem tudsz mindent megcsinálni, úgy, ahogy le van írva. And you are struggling, because you cannot do everything that is written down és nem lesz a békességed, amire, amire vágytál. And you don't have the peace that you were looking so much. meg Jézust, a kereszténységben Jézus az ő szent lelkét adja mindenkinek. On the uh, contrary, in Christianity, Jesus gives the Holy Spirit to everyone. És azt olvasjuk, hogy, hogy rájuk lehet. So we read that he on them. Az 1 Mózes hétben olvasuk azt, hogy Isten megteremtette Ádámot. Uh, in Genesis We read that. God Adam. És akkor már Ádám volt teremtve, akkor még nem állt meg a, a munkafolyamata. And when he was created, um, this work didn't stop there. Még egy nagyon fontos dolog kellett ahhoz, hogy ő élővé válhasson. that could És azt javassuk, hogy hogy Isten az az az életnek leheltét lehelte. And we read that a, a God in his nostrils the, the spirit of life. és utána lett élővé Ádám. And then Adam came alive. Szükségünk van is ennek a szent lelkére? Do we need the Holy Spirit? Úgy gondolom, hogy igen. Nagyon is nagy szükségünk van. I believe so we do need it very much. itt egy újfajta teremtő munkáját láthatjuk here we can see a, a new creating work of God. Az új a csodáját. This is the miracle of um, rebirth. Gondolom, hogy mi is Istennek a a lelke által válunk élővé, hasznáhatóvá. And I believe that we come alive and we will be useful by God's spirit. A lélek válunk élővé a vele való kapcsolatra. By the Spirit we come alive to live, a, um, re, to live in a relationship with Him. És te nek a lélek az, ami biztosítja ezt az egyély kapcsolatot, ezt a bensőséges szeretetes kapcsolatot. God's Spirit is the one, um, what is the assurance for this um, intimate and loving relationship with God? A Filippiánus 19-ben Paul úgy beszél a lélek mint egy segítség. In Philippians 1:19 Paul talks about the Holy Spirit as a helper. Nagyon szeretem, itt, mert a görögben nagyon dekész sót használni itt pálapostól. I really like this passage because in the original Greek Paul uses a very interesting expression. A, a sőt szerepel, hogy támaszék. Um, because uh, the word implies um, a support or a staff that you lean on. Valószínű a Lukács orvosbácsi balácsja tovább használ vette ezt a vette át ezt a sőt. Hiszen um, he could probably borrow this expression from, um, Dr. Luke, his friend. Ez az orvosi világból való volt, ez a támaszték szó. Because this is a medical expression. Arra használták, hogy a az inz az inz amit támasztja a. Ja, az inz amit támasztják és adják a biztosítékot a, az izületeknek because this was an expression that they used for the ligaments being connected to your joints. És ugye, hogyha már inszalagod akkor tudod, hogy milyen fájdalmas és milyen rossz. And if you already had a sprained ankle or a sprained ligament, az instella hogy az izmok szabadon is rugalmasan tudjanak mozogni. Mert ezek ah, Amit nem jól mondtam, akkor majd hajni kiegészít. Szóval. Um, És ugye milyen fontos az, hogy a a lélek a műsza kapcsol istennel But how important it is this spirit that connects us with God? Biztosítva legyünk a szabadságot, a velevaló biztonságos járást. Uh, with this uh, assuring this safe walk, this safe relationship with God. Mennyire szükségünk van is erre a Szentlékére? How much do we need the Holy Spirit of God? Erre a biztos támasztékra. Um, how much do we need this safe and sure? Um, ésit Jézus elhívjuk egy óriási nagy feladatra. So here Jesus calls them to accomplish a huge task. A bűnek bocsátatára, az hogy az hogy ha valakinek elmondják az hogy a bűnek megvan a bocsátva, akkor az meg lesznek bocsátva. And az that is, is. Um, verse twenty three, the forgiveness of sins. Nem azt jelenti, hogy a tanítványoknak a hatalmában áll a bűnök alól való feloldozás. Nem, mert a a hatalmában van valakit a bűne alól feloldozni. Because that only, um... mm -hmm only god has the power to do that ez az a semelentő ennek nem nem kell megbocsátani másitnak and it either doesn't mean that you don't need to forgive others ama az a szolgálatunk hogy ezt hirdethetjük másoknak but our ministry is that we can preach that to others üdjebb adott másik embernek hogy hogy a sötétségből ki lehet jönni that i can tell someone that there is a way out of the darkness Hát tudom, az, hogy, hogy a bűneire van megoldás. That you can share that there is um, a solution for your sins. Nem tudom, hogy hát nah, úgy készültek, kijátszalhattam már meg, hogy személyesen az, hogy valaki előtt egy új életet. Um, I don't know about you who has ever experienced that someone um, was um, reborn in front of your eyes. Én hálás vagyok ezért, hogy, hogy én megtapasztaltam már, hogy, hogy előttem valaki újjászületett született. I'm really grateful that És eljött, hogy ez, hogy ez csodálatos dolog. And a Ez egy óriási nagy elhívás a elhívás Minden this is a huge call for all of our lives. egy szappanyáros beszélgetett egy misszionáriussal, Uh, one time uh, a soap factory owner was talking to a missionary. Az utcán, they were just um, you know, walking down on the streets and they were chatting. És akkor megszólalt a szapanjáros, hogy uh, azt veszem észre, hogy maguk beszélnek itt az örömhírről, meg a bűnök bűnökbocsánatáról, de azt látom, hogy ugyanakkor rengeteg a bűnözés, rengeteg a gonosság mint mindig az emberekben. And this soap factory businessman, um, as this missionary, that you know, I see and hear that you are always talking about the forgiveness of sin, and still I look around in the world and all I see is sin and wickedness and all these ugly things. Oh, ez a hibbű misztériás nem válaszolt a kérdésére, hanem csak sétáltak tovább. Um, this believer hasn't answered him yet, and they just kept going on. És akkor. Um... Nem sok a kis egy nagyon sok gyereket, akik játszottak ott a, a földben, és teljesen koszosak voltak és piszkosak. Later on met a crowd of kids who were just on the playground and they filthy and dusty. És akkor megszólalt a miszonás, hogy uh, én meg azt tapasztalom, hogy, hogy maguk gyártják a rengeteg sok szappant, és még mindig rengeteg sok piszkos gyerek van ezen a világon. And he said that, you know what, I my experience is that you guys are producing all this soap and still I see all these filthy and dusty kids. And then the soap factory businessman replied. Igen, azért, mert a csak akkor valamit, yes, because soap has a worth if you actually use it. És ez volt a válasz a miszonyesnek, hogy pontosan így van az evangéliummal is. Akkor annak van ereje, hogyha valaki ezt a saját, saját életére ö, ö, ö, alkalmazza. Aztán a 24-es verstől, <clears throat> Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, mikor eljött vala Jézus mondanak azért neki a többi tanítványok, láttuk az urat, ő pedig mondta nekik, ha nem látom az ő kezén a szegek helyét, és be nem bocsátom az új, amit a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Now Thomas called the twin, one of the twelve was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, we have seen the Lord. So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails and put my finger into the print of the nails and put my hand into his side, I will not believe.": Eddig amit látjátok, a min háatok a taintványokat látok itgy kollektívan, és azt, hogy Izus milyen váltodásolt az életőbbbankon megjelent. Um, up until this point, we saw the disciples corporately, and, what, uh, uh, and we saw the um, change that they experienced as Jesus entered the room. Szeretné tudjátok, hogy Judas már nincsen közöttükől, ő is ő már halott volt. And as we know, Judas is already dead at this point. Illetve Tamás nem volt, aki még ott velük.: And Thomas was um, the other one who was not there with them. És kiszártak el egyedül. János evangélium az, ami több helyen feljedzi. Tamásnak a, a kérdéseit vagy válaszait Jézus felé. And only the Gospel of John is the one who records Thomas and his questions. Ez a János 11-ben találkozunk vele. First we see him in John 11. A 11. 16-ban. In verse 16. És akkor mentek volna Jézus és a tanítványok betániába. Elzazát megtogatni, ug aki már halott volt. That was the story when Jesus and the disciples were going to Bethany, um, seeing Lazarus, who, who was already dead at this point.: És akkor már nem, nem igazán volt közkedve személyisé. Uh, <coughs> In this time, Jesus was already a, a little bit um, not so loved among the people. beszél ró, hogy akkor menyünk fel beniába.: And then he is talking about going to Bethany akkor Tamás erre azt válsz, hogy, hogy hogy menj a versben, hogy menjünk el mi is hogy meghaljunk ő vele. Um, and we read in uh, verse 16 then Thomas who is called the twin said to his fellow disciples let us also go that we may die with him. Gondolom, hogy Tamás abszolút nem volt képbe itt az egész dologga kapcsolatban. is Nem is gondol, nem is tudta hogy most itt miről beszél. He had no idea what he was talking about here. Milyen halálról beszél itt What kind of death is he talking about? Itnem szem az ő haláláról lett volna és szó szóval nem a Jézusról. Because it's not about his death, it's about Jesus's death. De, úgy gondolom, hogy Tamás még most képtené volna Jézusét meghalni. But here at this point, um wouldn't have been able to die for Jesus. Sajános 14 5 találkozunk ismét Tamásnak a kérdésével. Then again, we see Thomas and his questions in John chapter 14. 14. részben Jézus itt beszél, ugye, a a, a, Szentértnek a az eljöveteléről. Jesus hogy elmegy a, a, visszamegy az atyához, és, és helyet készít mindenünk számára. That És eljön értünk is, hogy is magához. And then we tamásnak a válasza, hogy uram nem tudjuk, hogy hová elmegy, mi módon tudhatjuk ezért az utat. And then here comes Thomas replying, uh, Jesus uh, Lord we don't know where you go so we cannot know the way. Ismét itt Thomasnak a a a válasza vagy kérdése van leegyezedve nekünk Jánosnál. Again what we read here the question of Thomas. Nemtom hogy a Jézus helyebe lettem volna, akkor mit csináltam volna, de valószínűleg hogy ez avattam volna if I were Jesus I probably would have just chased him away. De nagyon sok saiolok hogy ezek levannak jegyzve. But many times I am glad that these words are actually recorded. Matt, csak átolvastam, ugye most ugye többször is akkor biztosan benne nekem még egy butább kérdésem lett akor Because I, as I kept reading these stories, um, it actually occurred to me that I'm sure that I would have had even more dumb questions to Jesus. Ha Eddig kételkedt is sennek a, a megújító, vagy átváltható munkájába vagy hatalmába. If you have ever doubted um, the changing and renewing work of God, akkor néz meg a tanítványok életét. Then look at the disciples. Néz meg, hogy ezekben a tanítványokban, akiknek ilyen buta kérdéseik voltak, meg így nem értették semmit szinte. Look at these disciples who had all the dumb questions and had no idea what they were talking about. Mi véve formált a őket? What the Lord by his holy spirit has changed them into. A látók tanítványt brutális módon megölték. Most of the disciples were um brutally killed. Jézusért. For Jesus. és vánalták. Um, they took it. Most vesszük a, a Péter leveleit az IP alkalmazokon. Um in our youth group meetings we are studying the, um, the epistles of um, Peter. És egy jó példára Péter, aki látod, hányszor, hányszor kételkedik, meg hányszor mond nagyokat, és hogy mennyire nincs mögötte valóság. is many times. És ha olvasod Péternek a láveit, akkor egy, egy olyan embert látsz, aki, aki nagyon szeretődött úrat, és nagyon rábízta az életét. But if you if you read Pétert, Peter and second Peter you see a man who loves the Lord so much and who trusted his life with the Lord. És vannak feljegyzések arról a a haláláról. And there are recordings tudunk hogy halt meg Péter, és valószínűleg úgy meg, hogy azt kérte a a katonáktól, hogy ne úgy veszítsék meg, mint Jézus Kisztus, hanem fejjel lefelé. Mert nem vagyok méltó, hogy úgy haljak meg, mint az én we, we know that he died in Rome, and we also know that he probably asked the soldiers <coughs> um, not to crucify him as they crucified Jesus, but upside down because he said that I am not worthy to die the death my Savior died. Szerintetek az a Péter, aki onkor Jézus megtagadta, akkor megtudtam hányszor siet. Do you think that Peter, who denied the Lord, could have died for him? Ako szerintem biztos, hogy nem. I'm sure that at that point he wouldn't be able to do that. De látszik Istennek a hatamas munkáját, hogy mit végzett el az ő életében is. But then we see the mighty work of God, what He has accomplished in His life too. De mi mindig kételkedsz, konízz meg az életedet. And if you still doubt, then look at your own life. Nézd meg az, hogy Isten már mennyi mindent változtatott meg az, a te életedben. Aztán azt olvassuk. És nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai Tamás és ővelük, noha az ajtó zárva volt, bement Hírus is megállt, középén is mondta békességnek. Azután mondta Tamásnak, hozz ide az ujat, és nézd meg az én kezeimet, és ide a te kezedet, és bocsáss az én oldalamba, és ne légy nem hanem hívő. És felel Tamás is mondta neki, én Uram és én Istenem. mondta neki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldog, akik nem látnak és hisznek. From verse 26 and after eight days his disciples were again inside and Thomas with them Jesus came the doors being shut and stood in the midst and said peace to you then he said to Thomas reach your finger here and look at my hands and reach your hand here and put it into my side do not be unbelieving but believing and Thomas answered and said to him my Lord and my God Jesus said to him Thomas because you have seen me you have believed Legtöbbször, amikor Tamás így a közül így szóba jön, akkor mindig úgy rá, hogy a hitetlen Tamás. Many times when we talk about Thomas among the disciples we refer to him um, as the unbeliever or the unbelieving Thomas. Segán jó megkapta ezt a kísérlet, hogy a hitetlent Tamás. Poor fellow, he has this description forever. Én De, olyan szóvan könnyű kimondani azt, igen, hát a hitetlen, mert nem tudott hinni. But it's really easy for us to say, oh yeah, the unbelieving one. Deikottan a tanítványok mindent megtettek, hogy meggyőzik, mert azt mondja itt, hogy mondának neki itt az eredeti görögben, ott az, azt, asszony folyamatosan, tehát cünetniekű próbálták meggyőzni arról, hogy tényleg látták is itt volt is, hogy él. Because we read that the disciples tried to convince him uh, very bad, um, the original Greek term for they told him implies um, um, something that you keep doing. So they kept explaining to him and he, st uh, he still didn't believe. Tanítványak őrültek, mert ő találkoztak már a Földtámat Jézus Krisztussal. The disciples were happy and glad because they already encountered the risen Lord. Vettek szentléket is. They took the Holy Spirit. De a másik életem még mindig be volt zárva. But the life of Thomas was still closed behind these doors. A másnak szüksége szükség volt arról, hogy megtapasztalja a Földtámat Jézus Krisztust. He needed to experience the risen Jesus Christ. Azt a hogy látni akarom a szegek helyét, be akarom tenni az ujjamat, és akkor azt mondja, akkor fogok inni. And he says that I need to see the place of the I need to put my fingers there, and then I will believe. És nézze, meg, Jézus ismét megjelenik. And if, as you see again, Jesus comes. És most konkrétan Tamáséért van ott. And he specifically comes for Thomas. az egy is számít because uh, even one person matters to god. Jézus uh, volna, hogy a tanítványok majd meggyőzik és majd valamikorra majd hisz a ő szavainak. Jesus could have, um, have the attitude okay the disciples will just keep explaining to Thomas and he eventually will believe. Nem, azt Jézus, hogy Szükség az, hogy velem találkozzon. És akkor megjelent. akkor ugye Jézus mondta, hogy gyere ide hozzám is és tedd a kezedet a, a szegek helyére és az oldalamba. De mit csináltál volna? Mert a már nem kellett megtapasztalnia, hogy a nemenyisbér nyomja az ujját a, a szegek helyébe because thomas wouldn't have um, need to experience actually touching uh, jesus wounds elmondta, Tamás, ujját, mondta, na, uh, many believe that when jesus told him to come he, thomas actually stepped to him and touched his wounds and say, said i believe already Nem, tamásnak elég volt jézus jelenléte és az ő szava But I don't think so, because um, Thomas needed only the presence of Jesus, and that was enough. Nem olvasok az, hogy Thomas odalépett, csak annyit olvasunk, hogy fölkeledt és azt mondta, hogy én uram és én Istenem. We don't read um, anything about him stepping to Jesus and touching the wounds. We only read that he exclaimed, saying, "My Lord and my God." Thomas életében is lekerültek a árak az ajtóról. Those chains and locks from the door of the life of neki elég volt Jézusnak ajánlít és az ő szava um, the presence and the words of jesus were enough for him mi ezt mi is ma tudtam tapasztalném elég az ő jelenléte és az ő szava nekünk minden nap and it's so good and it would be so good if we could experience every day that um, the presence and the words of jesus are enough in our lives éh hát uralnak is Istenemnek szólítja Jézust And uh, here Thomas calls Jesus my God, my Lord. Ez nagyon kúriós, az a szöveg a görögben, hogy ez csak a császároknak járó megnevezés volt, hogy én uram, a telshódolatta jár. Járva. The original Greek term that he uses here um, was um, only used for a Caesars and kings. It was totally full with reverence and um, and um, respect. Tamás megüzenetet. Uh, Thomas was convinced. Shilus egy, egy még magasabbra emeli a mércét, azt mondja, hogy Tamás de boldog láts, mert láttál is, úgy hittél, de, de majd lesznek akik nem látnak is, úgy pognak hinni. But Jesus says something even more than that because he says that you are glad and you are happy because you've seen me, but blessed are those who have not seen and yet have believed. Mert lesznek olyanok, akik ugye ezt az örömet megfogják tapasztalni, amit most te megtapasztaltál, úgyhogy engem nem láttok. Because there will be people who will experience the same joy that you just experienced without seeing me. És a Szentléke az engem fog dicsőíteni. Because the Holy Spirit of God will glorify me. És ennek a Szentléke rólam tesz bizonyshágot. Because the Holy Spirit of God testifies of me. Nézitek meg most az Arcséket 2. Tomon a kell. Uh, read Acts chapter two at home és ha mondjuk a Szentlélek kitérte tett akkor nem azt a nem azt a hogy a Szentlélekről kezdtek el beszélni a tanítványok. Because when we read that uh, the Holy Spirit was poured upon the disciples, we don't read that people started to talk about the Holy Spirit. Hanem kiátkozóltuk Péter és Jézus Krisztus volt tébizonshánya. But we read that Peter stood up and testified of the Lord Jesus Christ. Isten hatalmasan kezdett az ő Szentléket és Tömmint 3000 férfi fittét meg azon a napon. And God poured out his holy spirit mightily and 3000 men came to Jesus on that day. Szükségünk van isinstancenak a Szentlélekre? Do we need the holy spirit of God? Ó hívembe tudnám azt, hogy egy a, a madárhoz, hogy mondjuk a sashoz. Um, if I compared a believer to a bird, I would say uh, he, he's an eagle. A sem a sas még a legmagasabbra tud repülni a madarak közül is. Mm, I, I think that the eagle is um, the one among all the birds who can fly um, the Lökesei. furthest up or the highest. És jól tudom a, a sas, amik egyediül képes újra lenézni hosszabb ideig a napba, és nem károsodik a, a szeme. And um, that's the bird who can mm, look into the sun directly. Uh, For the longest time without being, uh, you know, aff afflicted by the sun or having any problems because of that. Múlya a, a sasnak meg minden madának megvan a képessége arról, hogy ugyanolyan repülni vannak szárnyai. And obviously every bird um, has um, has wings, um, so they have the ability to actually fly. De hogyha nem bízza magát rá a levegőre kort csak ugrálni fog és máskágatna földön but if if the bird doesn't trust himself to the air and to the um yeah to the breeze then he will just hop around and crawl and won't never will never fly okos az újra az úrral magas helyeken járni do you want to walk with the lord on high places akkor bízham magad az úr szent then um, trust Um, trust him and rely upon his holy spirit. Nem kötelező, de akkor így magad körül fogsz meg így tapogatni ott a kis sarat a földön. It's not obligatory, but if you don't do it, then you will just hop around and crawl around and that's all you will do. Jézus Krisztus előtt az ő, az ő lelkének munkája előtt. the Jesus life Jézus mit igényed? Mindannyiunk számára. And just remember the promise Jesus told us. Máltévégen, hogy velünk lesz a világ végezetéig. At the end of the Gospel of Matthew, he says that he will be with us until the end of the world. Az ő lelkét adta. He gave us his spirit. <coughs> Biztos lesz benne, hogy ott van veled mindig. You can be sure that he is there with you. And as we close, I want to read from Acts 1. Nem fel, a második, a tizenharmadik, versben a tanítványok ismét együtt vannak. Uh, we can read in uh, verses 13 and 14 that the disciples are together again meg tizen nap után ugye a a lélek um, they still have 10 days till uh, or before the holy spirit will ascend upon them jössz továbbiakrólak hogy egy évvel folatosak voltak az imádkozásma és a könyörgésben but is um, is. what we read in uh, verse 14 that Um, they continued with one accord in prayer and supplication. Ugye azt még itt azt olvasok, hogy együtt voltak és nagy félelemmel és bezárt ajtók mögött voltak. Húsz jános 2. In John 20 we read that they were together behind closed doors and they were scared. Pár hétről van szó és micsoda változás? And there's only few weeks passed by, but what a big change! Mm -hmm. Isten munkája ez. This is the work of God. Engedjétek, hogy a ti szívetekbe is is ezt megtegye. Allow him to do the same thing in your Uram, köszönjük neked az, hogy, hogy átratelákedet. Lord, thank you that you gave us your spirit. Uram, köszönjük az, hogy, hogy el el, a that we can, um, lean on your köszönöm, uram, hogy veled magas helyeken járhatunk. Lord, that we can walk on high places with you. Nem csak, att, hogy hogy megnyitni előtted a mi életünket. Lord, just is csak azért imádkozok, akik most itt úgy vannak itt, hogy nem ismernek téged. Lord, I pray for those who are here and don't know you yet. Valam, akkor csak kérlek ő is és, és verd le az árakat a szívek a Lord, I just pray that you would come and you knock hogy the locks off their hearts. Hogy be tudj menni annak az embernek az életébe is meg tudj ott that you would be able to enter that person's life by your holy spirit and be glorified akik úgy vannak itt hív emberként hogy bevan zárva az életük előtted and lord i pray for all those believers who sit here with closed hearts and that their lives are just locked up before you Köszönjük, Uram, hogy nem hagysz bennünket magunk Thank you Lord that you don't leave us alone. És köszönöm, hogy nem akarod így hagyni a tegyér meglejtőbb az állapod, amiben vannak. And thank you Lord that you never want to leave us in the state that we are in. Na, hogy bágyakozzunk a változás. Lord, give us the desire for a change. Hogy megérinthetelákká debbenjünk. That you would touch us with your Holy Spirit. Hogy megújíts, felfrissíts bennünket. That you would refresh us and renew us. Hogy megerősít a veled való kapcsolatot. you strengthen our relationship with you. És köszönjük, Urunk, hogy te valóban minden nap velünk vagy. And Lord, thank you that you are indeed with us every day. Köszönjük Thank you Jesus. Amen. Amen.